Välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, en gaming podcast där vi pratar om spel. Och inte bara en gaming podcast utan den bästa gaming podcasten. Med mig Ultrafail och mig Mabaja. Så, i, idag är en ännu en vecka. Ja, ännu en vecka. Ännu, ännu en podcast, ännu massa spel. Ja, herregud, så mycket nyheter just nu i slutet av den här månaden. Ja, det har ju hänt massa saker inom spelvärlden. Ja, så att vi vi får den här månaden kommer vi få Monster Hunter World. Jajamen. Vi kommer få två spel som jag pratat om tidigare här. Vi har pratat om Cassum. Det kommer ut den 31 juli. Det har vi snackat om. Jag har fått en en en testversion utav spelet eller fulla spelet och det finns ett embargo på så jag kan inte prata om det. Nej, men det är ju så ibland när man får testa i förväg och sånt att man man får ju faktiskt inte berätta vad det är man har gjort. Nej, precis. Så att det kommer jag prata om i mycket mer detalj i nästa vecka. Ja, men det ser vi fram emot. Nästa vecka kommer vi också ha en gäst på en liten intervju. Det är två gäster till och med två på intervju. Ja, lite lite eller gäst ja, och gäst. Det blir lite mer intervjuaktigt än eh, mer än vad vi har haft innan. Precis, det blir en eh, liten snabb lite snabba frågor eftersom de eh, de de kommer hit till till eh, till lokalen och sen ska de iväg ganska snabbt. Ja, de har det. lite bråttom, men vi vi vi hade faktiskt möjligheten att få ställa dem ett par frågor och sånt. Jaja, men alltså. Då är att, vi väldigt tacksamma för. Ja, så att det det kommer ni få höra nästa vecka också. Det är mycket spännande. Nästa av väcka. Ja, ja. Jag har också fått äntligen fått mina händer på Octopath Traveler och fått ja. spela detta. Det kommer jag också vilja gå igenom men precis. Det ser vi jag ser fram emot för det är ändå ett ett RPG som jag personligen också vill spela väldigt mycket men jag har så mycket på min spellista som ska köpas in mm. så att jag jag hinner inte köpa in allting och jag får tänka på att prioritera. Det och är ju så. Denna månads storköp för mig blir ju Monster Hunter World. Precis. Det blir ju det. Eh så det kommer ju också i ett senare avsnitt. <laughs> ja, precis. Så vi kommer snacka om Monster Hunter World, vi kommer snacka om eh Octopath Traveler och vi kommer snacka om Cassum. Och sen då så har vi även snackat lite om Stardew Valley tidigare och ja, mul vi. multiplayern som fanns i beta. Den går ur beta nu i den 1 augusti och med kommer till eh... Man andra ord det blev en lyckad beta och nu fortsätter de och implementera det i spelet. Ja, det är, som jag tycker är lite lustigt och Är att jag satt och spelade den vetan igår kväll ja. och det är väldigt mycket saker som fortfarande är buggigt med den men det är så roligt att de här små buggarna de stör inte så mycket. Ja okej okay. ja, men det är ju i alla fall skönt det. Jag mm. hade varit värre om det var liksom förstörde spelbuggar. Mm. Det enda det enda som kan vara lite irriterande på det sättet är att det när man gör saker i communitycentret och lämnar in saker hos biblioteket så är det inte alltid att det uppdateras för alla, sam, alla. så att man ah. de som de som är drängarna, drängarna så att säga då de de får kanske hoppa in och hoppa ut eller hoppa ut och hoppa in i spelet igen. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men det, men det är ändå ett lätt det. fix. Det, ja, är ju värre, ja, ja. det är värre det är värre men såna här spel som eh uh, exempel exempel exempel. Eh uh, Fallout 4 eh mm. uh, har en uh, välkänd bugg eh mm. uh, som är att uh, en uh, NPC i början av spelet glitchar vilket gör att du kan inte komma förbi den delen i spelet utan att starta om. Ah. Det är ju en sån där vad jag kallar en spelförstörande bugg. Precis, game breaking ja, liksom. Ja men jag och flertall vänner har aldrig stött på den men jag har läst om den mm. på mm. internet. Mm. Så jag hade nog blivit vansinnig om jag stötte på något. Herregud, kan du tänka dig eller? Ja, ah, hemskt. Ah. Nej, men i alla fall Star Dude Valley multiplayer, det ser vi fram emot. Oh ja, det, det ska bli jättespännande. Det ska bli spännande att se hur det blir nu när det inte när man inte behöver krångla längre. Ja, För att så att vem som helst kan testa på det som har spelet. Ja. Jag tror att många kommer testa det då och man gör ju det med via så här invite codes, men du kan göra det bara genom att bjuda in folk till via Steam. Ja. Eh Och prata om Steam då. Ja, Steam har ju faktiskt kommit ut med en gigantisk chattuppdatering. Den är alltså det är, det är jättestort. Ja, och Stardew Valley multiplayer kommer ju också funka ihop med chatten så att du kan bara högerklicka på dina kompisar och liksom bjuda in. Ja. Så så ska det funka och bjuda in till spelet. Ja. Eh det nya i i Steam chattens stora uppdatering som de har kommit med är att de har gjort om hela chattklienten till Och ska vi säga en Discord kopia nästan. Mm. Så att eh, i princip allting du kan göra med med Discord appen kan du nu göra direkt med Steam chatten. Det är ju alltså vi vi pratar om det förut att det är detta döden av Discord då för att de har ju ändå lite spelat på att det inte finns några andra bra sätt att göra det på. Precis. Det det här är ju den första stora riktiga konkurrenten till Discord. Mm. Du vi hade ju Curse ehm Voiceppen innan yep. som Twitch köpte upp och gjorde om till sin app visst eller ja, som du kallar det ner och använda voice och allting sånt där och starta grupper och sånt. Mm. Den har aldrig varit i närheten av så duktig som Discord har varit Nej. så att det har aldrig varit något hot till Discord. Nej. TeamSpeak 2, de användarna är det är sin egna kategori. Ja, de är nischade på det liksom. Ja, det det, är, det är liksom du tar inte de användarna vad du än gör för Nej. att TeamSpeak är deras grej. Nej. Ja. Och de andra är för gamla, de andra var ju programmen som Ventrilo och alla de här. Precis. Så det enda då som faktiskt finns det är ju nu då Steam chatten och Discord om man vill ha förmågan och kraften som finns i Discord. Precis. Så jag har själv inte personligen hunnit testa allting. Nej, det kommer ju i i år. Ja, jag tror det var igår kom, kom i år i urs eller något sånt där. Ja. Jag har funnit sig beta tidigare men nu ja, nu nu är den implementerad så att säga. Ja, men så det ska bli väldigt intressant. Jag spelar med med lite vänner och sånt och vi har kommit fram till att vi ska pausa Discord. Vi mm. kommer inte sluta använda nej, Discord. Nej. Nej, men vi vill pausa det lite bara få ge Steam-appen en chans. Se mm. var har de kommit fram till? Kommer det funka? Ja, detta kan ju vara en väldigt bra grej för mig också för att jag har ju haft lite problem med just Discord. Ja, det är ju flertall som faktiskt har haft det. Just att det liksom connectivity issues, jag kan inte ansluta föruns jag startar om mitt internet och såna här saker. Ja, men jag, jag jag känner flertall vänner som har väldigt stabila internet men Nej. ändå får problem med connection till Discord. Ja. Och det är också skumt. Ja, de har ju till och med har haft så att de har haft ett känt problem jättelänge med eh, Telenor just oh. de, de, de, liksom den leverantören. Ja. Oh, oh. Så att de blir jag vet inte. Det är något som krockar. De de, de, de något som krockar med deras portar antagligen. Det är lite som mitt moderkort och Telia ja, kommer inte överens. Ja men lite så. <laughs> Så att det ska bli jättespännande att se för att om det här är en en viable lösning och och många hoppar över till det här speciellt de grupperna som jag kanske är med i då. Ja, och sen får vi man tänka det just det här med att hoppa över och sånt där. De flesta PC-spelare, de har ju Steam för att det är Steam som i princip styr spelmarknaden ja, ja, på PC herregud, då. Ja, visste det så. Och så laddar du ner deras Steam klient och finns det här chat voice programmet inbyggt i det. Så du har ju det på din dator redan. Ja, du vad jag förstod det som så behöver du inte ens ladda ner utan det finns direkt på deras hemsida. Ja, precis, du behöver inte ens ladda ner och heter det Steam appen utan du kan ju faktiskt köra hela den voice grejen med alla funktioner och sånt direkt på deras webbsida. Mm, vilket är jätteimponerande. Ja, jag har ju sett jättemycket negativ kommentarer om det här. Ja, det är eh, klart det finns alltid haters. Ja ja, men det är, det är så people fear fear change. Det ja, det ja, ja. så så är det alltid. Eh och vi försöker ju alltid se det bästa i allting, ja. men jag måste bara säga en sak om den. Den är jätteful. Den är skitful. <laughs> jag jag kan inte säga emot det där, det är något av det fulaste jag sett. Ja. Den gamla Steam var mycket snyggare. Ja. Det men de har lovat i alla fall mm. smidigare röstsamtal. Mm bättre hantering av chattgrupperna. Ja. De har ökat säkerheten på grund av att de har lagt in grupper och voice på allt sånt där då. Jajamän. Så att det är också nice. Eh hela vänlistan är en he helt ny. Ja, jag, äh, jag har tittat eh. på lite på det igen och jag tycker att det, det känns Jag gillar sorteringen bättre. Ja, jag gillar inte utseendet, men själva sorteringen är mycket enklare för mig ja. att förstå. Samma här. Alltså Jajamän. jag jag tycker att allt det här är mycket bättre system och nu kommer det också istället för att när du har döpt om någon gett dem ett smeknamn ja, så, så, så kan kommer du välja det... och se båda. Ja, men framförallt så kommer när du kommer när du kommer upp att ja men den här personen har lagt in så kommer det det namnet så att du kan alltså om du döper om alla dina list, alla dina folk i den här listan ja, så jajamän. kommer det upp liksom exakt vem det är för dig. Ja. Oh. Och sen också kan du välja inne på inställningarna att han visar originalnamnet som personen själv har valt mm. och även smeknamnet som du har valt samtidigt. Mm. Vilket också är bara wow. Precis. Alltså <laughs> det det Och sen det är inte bara för oss användare så de har ju uppdaterat utan de har även uppdaterat för spelutvecklare. Mm. Eh uh, Steam har ju alltid haft så här att du kan ha till exempel att du vänder med mig. Ja. Yep. Så nu ser jag att Ultrafail spelar. Står du väl? Precis. Ser jag nu. Ja. I den funktionen så kommer spelutvecklarna kunna ha möjligheter till att välja till exempel om du spelar ett MMO så kan det stå att eh uh, Ultrafail är i den här delen av världen. Precis. Eller till exempel strids mot den här bossen. Precis. Eller? eller till exempel om du spelar ett Battle Royale spel så står det att eh uh, eh Ultrafail är redo för matchmaking så du vet att du kan para dig ihop och spela ihop med honom utan att fråga utan han har redan klickat i att nej men jag är redo att spela med folk. Mm. Skitbra funktion. Jag gillar det. Det det ska bli jätteintressant att testa. Det. Jag ser Aha. hur saker och ting kommer fungera. Ja, nej det ska bli riktigt spännande att se hur det här utvecklas i faktiskt tycker jag. Ja, i man. Så att det nej men det det ser vi, ser vi fram emot att leka. Ser vi fram emot att leka, va? Ja, verkligen. Och när vi ändå är inne och pratar om nya uppdateringar och storheter och fint sånt här. Ja. Så, så kom ju det ett spel för ett par år sedan som bara alla det, jag tror inte det fanns någon som var nöjd med det. Jag tror bara alla tog ett tag gnällde ner hur jädra dåligt det var för att ja. speltidverkarna hade lovat så mycket som spelet faktiskt inte hade. Nej, och Sen så tror jag att väldigt jag har tittat jag har gått bak och så tittat lite på de liksom trådar för det här. Ja, men. Eh, nej. Kunde avslå. Jag var det är för spel vi pratade om. Som Hypen. Han ja, lite vänt ja, lite. Ja, ja. Men Hypen innan det här då han var så otroligt stor. Ja, till och med jag hypade som fan inför det och i jo, slutändan jo. så köpte jag det inte. Nej, nej. Men det var ju det i samma här, inte heller, men men men det var ju så här att att i de här forumtrådarna som jag tittade liksom gick tillbaka och tittade på jag, jag såg det att att det här är ju det är ju löjligt höga förväntningar folk hade alltså ja, mycket mycket mer än vad de hade lovat i intervjuer och sånt där. Ja, jo. Så att folk byggde ju upp det och sen så tyckte de ja ah, men jag har hört det här ryktet, jag har hört det här ryktet och sen så har det liksom det bara byggt på och byggt ja, och på. Ja, så har de mixat ihop det med de riktiga ryktena och de som är på hittade och och, så, och sen så blev det ju så då att eftersom hypen var så hög för det så floppade det ja eftersom det var inte så där kunde inte leva upp till hypen Nej. det var för mycket hype precis precis så det krascha och sen inte bara att det var för mycket hype utan saker som spelutvecklarna faktiskt hade lovat så utan de o lägger i jo själv, självklart det, det är ju också ett väldigt <laughs> stort problem men jag tror att även om de hade fått färdigt allting som de hade lovat så hade hypen varit för hög ja men ändå ja och för det hade som inte, inte... kan kanske, kanske inte krascha lika illa dock precis och för er som inte listat ut för vi pratar om så är det No Man's Sky vi pratar om. Ja, ja men. Spelet med så grymt mycket potential som de valde att inte använda. Ja. <laughs> men nu i alla fall så får ju de en De de får en uppdatering eller en jättepatch de kallar den för ett, äh, No Man's Sky 1.5. Ja, de No Man's Sky Next. Ja, precis, jag tänkte säga det. De må döpa den till Next. Ja. Och och i denna implementerar de inte allting som har varit lovat från början men de börjar närma sig. Ja, det verkar som att det kommer börja bli det spelet som de lovade för för 4 ja, år sen. Ja, så har man inte köpt det. Man har hållit lite koll på det och man är fortfarande lite småsugen som till exempel som jag är. Mm. Då är det nog nu är det nog dags. Nu kan det vara värt att köpa det. Mm. Nu så. kan nu kan det vara dags att hoppa in och göra det här. Ja, i man. Och Jag har tittat på lite videor, jag har tittat på lite saker runt omkring det här. Jag har även läst på deras officiella hemsida om deras uppdateringar, vilket amen. alltså det, det det är så mycket uppdateringar. Vi hade kunnat sitta här och Ja, vi hade kunnat sitta här och prata om om det här spelet i timmar om vi bara pratade om bara pratade om uppdateringarna. Ja, i män. Och det det är så mycket men men om vi ska ta liksom de absolut största sakerna här så är det ju implementeringen av ordentlig multiplayer. Ja, en riktig co-op. Där är den där absolut största saken som ni har gjort för att rädda det här spelet tror jag. Ja, och det var ju faktiskt någonting som de hade utlovat från början att det skulle finnas ett multiplayer. Mm. Det kom aldrig. Nej. <laughs> nu, 2 år senare. Woohoo. <laughs> ja, och alltså för att ta lite snabbt om de här sakerna som kommer så har vi ju liksom community engagements till exempel, ja, ett engagemang från communityt med med weeklys och sådana saker. Ja, i man. Bara bara en sån sak. Det det förhöjer ju spelet ja. så mycket. Ja ge? Och även till exempel en sån här grej som att de har implementerat typ som Stargates och och du får mm. alltså en kod så du kan ringa, du kan ge den här koden till andra spelare så de kan ringa din Stargate på din planet och besöka dig. Det är hur coolt som helst. Ja, det är skithäftigt. Du kan också bygga baser överallt, Jajamän. vilken planet som helst. Du du kan ha ditt din egna flotta ute i rymden med flertall rymdskepp och grejer. Mm. De de har de har en en annan sak som jag tyckte var väldigt häftig som de som de kommer bygga mer på. Ja, men eh men han finns i det andra tillägget nu, men han kommer bygga bygas mer på är en galaktisk atlas för de här planeterna och allting, oh. eh, olika systemen som är separat från själva spelet så att du har liksom det på en hemsida. Jaha. Där folk då vad jag förstod det som så kommer man kunna mappa upp saker och allt allt efter som ja, framtiden spiras vidare. Otroligt häftigt. Ja, ja det det tycker jag tyckte jag var en av de här häftiga sakerna som Aj man. Verkligen stod ut. Grejen är att vi ska ju inte prata för mycket om det för Nej. både jag ultrafil är ju väldigt surd här på spelet här själva också. Mm. Och eftersom vi inte har spelat det så kan ju vi egentligen bara berätta vad oss som står i patchen. Ja, ja men precis, vi kan, <laughs> så... kan egentligen bara säga exakt vad det är. Vi har, vi har sett på videor och, och ja, vad de själva har själva sagt att det är så. Precis, men tanken är att vi båda ska spela det och även prata vettigare om det och även prata om vad vi har gjort i spelet. Mm. Precis. Och nu sitter vi ju här och och hypar upp det här lite grann. Jo. Yep eh och, och man märker ju ja men precis man märker ju att man man vill spela lite grann. Ja. Det finns ju fortfarande alltså de här Men det är ju det här med potentialen som mm. man ser finns i spelet och nu helt plötsligt så börjar de nyttja lite av den potentialen. Det gör ju att man bara jo det ja men det jag ville ju innan och vi vi har ännu med. Precis. Och då är det ju frågan eh, när när man har en sån här sak som har floppat så ordentligt som det gjorde ändå från början hur är det liksom är det too little too late eller är det tror, tror vi att liksom folk kommer komma tillbaka till det här nu och och testa det på riktigt? Ska vi dra ESO som ett exempel? Ja, visst. ESO Elder Scrolls Online. Mm. Eh ett av MMORPG:erna som floppat störst genom världshistorien. Ja. Här då. Eh idag är det ett av världens mest populära MMORPG:n och klassat mm. som ett av de mest väljudda och bästa. Mm, när vi pratar om det också då så kan vi faktiskt ta upp Final Fantasy 14. Realm uh... Realm Reborn som ja. gjorde exakt samma sak de. Precis. Slopade allt gammalt och öppnade till Realm Reborn. <laughs> I så... ett i ett story event också så ja. att det det matchar i världen ja, för alla som även även för de som faktiskt gillade originalet då. Precis. Så jag säger att Nej, om Donjourde på rätt sätt mm. så är det inte försent. Gör de om det fel så kommer det krascha ännu mer och det kommer antagligen göra ont för själva företaget i sig också i så fall. Ja, jag tror det för att det här blir ju liksom en ju En stor satsning ja, det här. Jag tänkte säga det, här, det här blir ju en jättestor satsning. Ja, i mål. Men men det som är lite kul med det är att de faktiskt har fortsatt att utveckla det. Jo, ja, så det vi visste någonstans är att de har, de har varit väldigt tysta om det. Ja. Det tycker jag är jättekul det företag bara kommer ut och bara smash här har ni. Mm. Jo, det är ju så eh för att nu kommer jag inte ihåg vad han heter, han som har varit med i intervjuer och så hela tiden. Är det han som hela tiden har sagt saker som byta uppstår? Ja, men precis. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter heller. Men jag vet uh, vad du menar. Ja, skaparen bakom eh och han har ju varit jättetyst ända sen floppen egentligen. Jo, men jag förstår det. Han måste ju ha fått en smäll på fingrarna efter att han lovat så mycket som inte dykt upp. Ja, men inte bara det utan eh han har ju även pratat om detta nu då och den intervjun eller det som jag har sett ifrån det det känns lite så här lite undanflykter men ändå ja, ja. jag förstår honom ganska mycket för att han är inte en sån person som i vanliga fall tar hand om PR. Nej, det, det är det inte han lätt inte för honom. Van. Det är nytt för honom också. Ja, han är inte van vid det och han liksom var kanske lite han tyckte själv då att han kanske ville vara lite för hypad för sin egen ja. sitt eget spels potential. Vilket man också kan förstå att som det är hans lilla barn, ja, det är klart och, att han hypar för det. Ja, och sen helt plötsligt så hade de inte tillräckligt med tid för att implementera allting. Nej. Och helt precis så har de fått skjuta upp det och sen så har de kan de inte skjuta upp det längre för publishers eller liksom andas ner i deras nackar och säga ja. att ni måste ni släppa det här för att ni kan inte bara hålla på och skjuta på spelet annars drar vi tillbaka alla pengar. Ja, ni får amen. ni får betalt tillbaka allting. Och det kunde de inte heller göra så att de fick släppa spelet i ett stadie som de själva kanske inte riktigt var nöjda med. Ja, men och... grejen är att nu har de gjort en som sagt jättepatch mm. försökt få det fixat och Nu håller vi tummarna på att det det är det spelet vi har förväntat oss. Precis, och det var det. Han sa också att han hade han hade liksom kunnat gnaga av sin egen arm för för mer tid innan de skulle släppa spelet i ja. början. Amen. Och nu har de haft mer tid för nu har de haft två år, de har haft finansiell backning av folk som har köpt spelet. Ja. Så att nu har de haft tiden att lägga på att göra spelet så som det skulle vara då. Reparerare. Ja men lite så. Så att det är ju massa saker som man har overhaulat helt typ huden och början av spelet Jajamän. och massa sådana saker så att Nej, de har fixat väldigt mycket. Det är, det är som sagt det är nästan som ett nytt spel. Ja, jag, jag skulle nog säga att det, det är en i ja. stort sett ett nytt spel så att kommer vi, man kommer vi, man in kan... och spela till tidigare så ja. tror jag att du kommer få en helt ny upplevelse nu än vad du hade första gången du spelade. Vi kan vi kan kalla det gamla gamla floppen kallar vi för demot och nu ja, har precis. spelet äntligen kommit. Precis. Precis. <laughs> <laughs> early access. Eller vad är vad är det vi kallar det för? Ja, bara en Steam. Early access. <laughs> Alltid i early access på Steam. Ja ja men och det är ja. Ja, det har sina för och nackdelar. Det räcker att vi behöver inte gå in på early access diskussioner för det kommer ta timmar. Ja, men vi kan ju <laughs> nämna saker som faktiskt har lyckats väldigt bra som har varit i early access till exempel Ark. Ja, Ark och Survival Evolved. Mm. Eh Conan Exiles. Ja. Det att... det är väldigt positivt i till vissa spel. Jo, men man hör man hör ju ofta det här med early access i negative news. Ja. Ja, Emma. Medans det faktiskt det finns saker som är väldigt bra med det. Ja, självklart. Om om framförallt också om jag tror att om playerbasen för det är intresserad och vill hjälpa till att få det ur rörlig access, då tror jag att det går mycket bättre för dem. Ja, precis. Det är ju ett sätt för spelarna att hjälpa till. Mm. Och även få sin röst hörd. Och det är ju precis som jag har sagt i många andra avsnitt när vi pratar om betatesting och sådana saker så är det ju hitta ni problem, rapporterar om för annars finns det risken att de problemen kvarstår när spelet släpps. Precis det är vi beta/alfa testare som hittar problemen. Mm, det är ett av våra jobb som beta och alfa testare. Det ja. vi är inte där bara för att få en spelupplevelse i spelupplevelse, förtid. nej precis utan utan det är, det är vi där för att hjälpa spelutvecklarna mm. att fixa deras spel. Ja. Så att om spelutvecklare där ute hör det här så hör ni hur bra vi är på att göra det här så gilla oss. Alfa för beta, det vi tar det. Vi tar jättegärna emot det. <laughs> Alla sorter. <laughs> och är det nå så att ni skulle vilja släppa ut eh spela lite tidigt precis som vi har med Cassum här så vi har vi fått testa det tidigare så så är vi jätte jätte ja, på det, den i den idén också kan rapportera klart. på era spel. Jaje man. Jaje man vill ni att vi sändre på Twitch live och sånt så gör vi det också. Jaha då. <laughs> ja, nu har vi gjort inte reklam mer för att vi vill ha nya spel. Jaje men sen <laughs> chilling is uh, is the best. Ja, och på tal om nya grejer det måste jag ju bara ja. smälla in när så här lite <laughs> lite snabbt mitt i allting är. Ehm um, Ultrafail och våran vän Joje, våran underbara tecknare, ja men har gett mig en present. De de har gett mig en liten Kirby, har de. Och jag älskar Kirby. Kirby är den bästa spelfiguren som någonsin har funnits, så kommer någonsin att ta finna, finnas. Ja. Finnas. Men. Så då är jag jättenöjd med och börjat fota lite på. Ja, så om ni följer Manbaja på hans Instagram så kan ni se massa såna små bilder där Kirby är ute på sina IRL äventyr. Ja, jag kallar det lite eget så här Kirby's IRL Adventures. Mm. Och det är faktiskt en en en svensk tjej från Malmö. Mm. Eh Geek Goldsmith på Instagram som gör massa gulliga spel grejer eh som hon tillverkar själv och säljer och sånt. Och det är hon som har gett mig inspiration till att ta såna här små gulliga bilder på en gullig liten figur då och i mitt fall valde jag ju hon Kirby. Ja. Och det kom ju ni som räddare i nöden och bara här får du en underbar söt liten Kirby. Ja. Och jag är så tacksam. Ja, det är lite kul för när vi var och skulle skaffa den här Kirbyn så så fanns det det fanns såna här det var så här gacha maskiner eller inte maskiner men såna gacha bollar som fanns finns det gacha maskiner i, i i i Japan då. Ja, jo men och de här fanns då på SF bokhandeln bara liggandes så man vet inte riktigt vad som är i dem för att man ser inte riktigt ordentligt men det står vad det är för liksom franchise och så på dem oftast. Och sen så fanns det en korg med Curby saker, det fanns en boll kvar där. Jag tänkte att den tar jag eh och köper den till Mabaia här. Men sen så hittade jag när jag stod och rota i bland andra såna här saker hittade jag en annan med, med liksom en label med Curby på. Jag tänkte att vi tar den också. Försäkringsskul, försäkringsskul. För I värsta fall så får jag en eh, så får jag också en Curby ja. liksom och det det är aldrig fel att ha. Men nu blev det så att den här första saken som låg i Curbykorgen det var inte en Curby det var en panda. Ja, så det var vällans tur att jag hittar den här egentligen. Jag hittar de andra Curby. Ja, men så. Jo, men det, det jag är oj jättetacksam över att du eller ni hittar den. Ja, ja, ja det, absolut. Nej, underbart och tack så jättemycket och framöver så kommer vi få se bilder på Curby på min Instagram och Kirby kommer antagligen smälta in lite på Game Over's Instagram också. Ja, han har redan gjort till och med. han gjort ja, det eller vad? Martin Olsperionerade lite. Han kan ligga på dagens story. Det ja, kan han vara. Han är ju här i studion med oss liksom. Jo, ja, han sitter på bordet framför mig, jättefin. Mm -hmm. Ja, nej, och vem var det du sa hade jätteinspiration till det här? Eh, Giki Goldsmit. O vart hittar man henne? På Instagram? Ja, under namnet Gikugoldsmyit. Så att eh uh, in på Instagram och kolla in henne. Jag kollar in på sakerna hon tillverkar och så. Hon fantastiskt jobb faktiskt. Otroligt bra. Otroligt roligt ja, bra verkligen. Jag följer sjuk henne sjuk för imponerad. att det är jättefina bilder och grejer hon lägger upp. Mm. Så det är väldigt roligt och lite nördigt så där. Så det är mm. ett extra plus. Nej ja, men. Så det är en liten shoutout till henne då. Lite shoutout. Ja, ja men så det ska man maska. Det vi har vi har ju ändå en, en lyssnarbas på ett par stycken så mm. att ja, ja, ja, var, ja, ja, varför ja. inte? Ja, det är klart, det är klart. Och jag tänkte ju att vi fortsätter att prata lite om ett spel som kom ut i äh, bra tag sen nu. Ett bra tag exempel. Ja. Eh Wonderboy, The, The Dragon Wonder Boy. Ja. Yeah. Det är nice. Ja, det är ju en remaster på det gamla eh, Sega-spelet eh, Wonderboy 3. Jo. Ja. The Dragon's som, Trap. Som jag pinsamt kan erkänna att jag knappt spelat. Det är förståligt. Det det alltså jag vet inte. Många många allt påstår att Nintendo inte ville satsa så mycket i Europa, men jag tycker nästan att det känns tvärtom när jag tänker i alla fall i alla fall i Sverige. Ja. Så tycker jag att man såg mycket mer i Nintendo och sådana saker än man såg segergrejer. Man kan det bero om man inte om man inte tänker Europa om man tänker på vad som faktiskt finns i Sverige mm. så har ju faktiskt Nintendo ett kontor i Sverige. Det är sant, det är det sant. Det kan ju faktiskt ha en väldigt stor det... betydelse till att just Sverige har fått mer Nintendo reklam än Sega reklam. Det är nog det är nog väldigt sant det du säger faktiskt. Ja, fast kanske generellt då så kanske mm. Sega varit större i Europa, men vi har inte mm. märkt av det på det sättet. Precis. Så att eh så att, för mig är det ju väldigt många som kanske har missat vissa sån här riktiga gems i i, i Sega biblioteket då. Ja, mannen. Och sedan så är det ju så här att nu nu har det gjort gjort gjorts en remaster på Wonderboy 3. Mm. Och det har fått uppgraderad uppdaterad musik och grafik. Ja. Ehm och lite uppdateringar med med ett system som heter Charm Stones i det här spelet som är ja det det det det är onödigt att gå in på. Ja, jo man, det, det blir för djupt. Ja, men precis, det blir inte så här. Det ja, det det är lite såna ändringar i alla fall. Ja. Så och sedan så har de även lagt till challenge dungeons för en för varje form man kommer ta under det här spelets gång. Jaha. Så att och de de är lite häftiga de här de men ja. såra kluriga och men man måste lösa där, dem på smidiga sätt. Ja, men såna där challenge grejer som de lägger till i spel mer och mer nu för tiden mm. är väldigt populära saker. Ja, det är jättetkul. Och det är jättekul att och, och tävla mot andra på internet och säga liksom, "Ah, men hur fort klarar du den här challengen?" Mm. Ja, jag gjorde den så här fort och puff så helt plötsligt så är du med på en speed gaming community. Det är ju. Ja, men det är jättekul med såna grejer. Mm. Så att och det det som är så häftigt med det här spelet är att allting bara känns så rätt med den här upp, uppdateringen då. Vad skönt att höra. Och och det är jag säger jag säger det här, det här är, varje gång jag pratar om det så pratar jag om det och säger att att det här är en remake så som en remake ska vara. Fantastiskt. Det, fa ja men precis, <laughs> det det är alltså du har uppgraderat grafiken otroligt mycket. Det är ju det är så här eh animering liksom så här sätter det i morning cartoon nästan liksom Aj, på, på, på på på hela spelet och och eh fruktsansvärt gulligt men det var alltså originalspelet var ganska gulligt också men ja. det här här har verkligen liksom plockat fram all charm och allting bara dränkt i charm det här spelet. Det är okej. Så att det, det har ju verkligen som någonting som jag borde testa. <laughs> ja, o ja. Det måste du göra. Och och det som är så häftigt med spelet är bakgrundshistorien hur den här remaken blev till. Ja, okej. Okay. För att det det föddes liksom som ett som ett brain child utav utav ut själva spelutvecklarna här eh som heter Omar. Okej. Okay. Och vi vi kommer tillbaka till den delen mm. lite lite senare här. Ja, men. Eh själva spelet går ju ut på att du spelar Wonderboy eller Wondergirl i den här upplåtningen också för att du kan spela du kan spela en kvinnlig karaktär. Ehm Och du kan i spelat också du kan gå tillbaka till den gamla stilen. För allting är programmerat med originalkorden. Okej, okay, så du kan få alltså det genuina gamla om du vill det. Jajamänsan, du kan alltså gå in och ställa in med, med knapptryckningar direkt in i spelet på ja, direkt under gameplayet under gameplayet så kan du trycka på en knapp och switcha till den gamla musiken och switcha till den gamla, den gamla grafiken Det är ändå imponerande Det är riktigt imponerande ja, Du kan alltså sitta och här och springa ja men nu springer på en raksträcka här så nu kan sitta och växla fram och tillbaka mellan den gamla och den nya stilen Sen kommer liksom det kommer som en swipe liksom från sidan Ja vi är det ju alltså på sätt och vis lika imponerande som när vi pratade om eh uh, Portal Knights just det här med kontroller switchen på bara en knapptryckning. Ja, ja, ja. Det här är ju minst lika imponerande bara att de har gjort det med musik och grafik. Precis. Ju, wow. Så att de har ju helt enkelt då byggt upp den här nya grafiken på det gamla, den gamla koden basically. Ja. Så att men men i alla fall du du spelar som Wonderboy eller Wondergirl och tar dig igenom eh du du, du kommer till en boss i nästan med en gång, det första du gör i spelet och när du död den här raken som egentligen är slutet på Anderborg 2 ja uh -huh. så kommer du in och så Stäber den här draken tillstånd tills den dör. Ja, men och då får du en curse så du förlorar du blir liksom alla dina här liven som du har byggt upp i första spelet då, de här styrkan och allt sånt där. Där förlorar du och du blir förvandlad till en liten liten baby drake. Åh, oh, galet. Som eh, har en danskillnad att du kan skjuta eld, men du kan inte använda några svärd, du har ingen inte någon sköld eller någon sån här saker, men du kan skjuta skjuta eldklottar emot. Ja, men ja men det är lite lite klart så här. En drake ska inte ha sköld och svärd. Nej. Nej. Nej. Så att man tar sig i, ja, själva uppdraget är är ju att bli människan då. Mm. Eh och så att du får ta dig från boss till boss och få nya courses hela tiden. Ja, Okej, okay. så så du uppgraderas genom courses. Precis. Ah, så lite nästa nästa gång så du får en course så blir du en musmänniska och den här musmänniskan får egna abilities som att den, den kan inte skjuta eld då, men den har ett svärd och en sköld ah. och den kan klättra på vägg, vissa väggar. Och sedan så har du efter det så får blir du en en fisk. Ja. så kan simma då. Ja, och lite sån här olika saker. Och det är saker. nice för att det är ju ett bra sätt att förändra världen och hur du tar dig fram och göra det klurigt och såna saker. Precis. Och det är ett skönt ännu koncept. Och sen ja, och ännu ja menar sen i spelet då så så kan du switcha mellan formerna. Ja. Ganska så fritt eh på ett sätt kan du göra det ganska fritt. På ett annat sätt kan du inte göra det ganska Ja, okej, okej. Okay, okay. Jag gillar ju det här just också då med storyn att att du får curses. Det är för en gång skull inte jätteglatt och fint och du får gods blessing och såna här grejer utan du du får en curse. Det mm. är det som gör att du fortsätter. Ja, jamensen, du får en Jag curse. Jag gillar det här konceptet. Så att du du får en curse på en curse på en curse för att kunna till slut och bryta kursen med alla kurser som du har fått på dig. Ja, i man. Ja men det, det det är ju klart så också att jag gillar det eftersom mm. Mabaia det betyder ju önska. Ja, så precis. det är klart att kurser är bättre än blessings. Ja. Eh, <laughs> <laughs> uh, du äventyrar ju runt i den här världen då och originalet så är den inte alltså den här världen är. Visst du kan se ju du ser skillnaden på att ja oh, men här är det en sanddel, här är det vatten och så vidare och så vidare ja, men amen. här är det en skog. Men så den grafiska uppdateringen speciellt när det kommer till bakgrunderna i det här spelet. Ja. Wow. Känns mer får ett mer djup, mer levande tack vare bakgrunderna. Ja, ja, jamsan. De de har en sak, de har använt det ser av en sak som kallas för jag tror att det kallas för parallax eller något ja, sånt. Okay. Och det är alltså att bakgrunden rör sig i en annan takt än vad förgrunden gör när ja. du springer, vilket gör att du får ett väldigt en extra 3D-effekt på allting. Ja, Så det allting ser nästan ut den här 2D-grafiken som är då. Det är bara 2D. Allting är ja, handlar ni mer av 2D. Ja, det är ju gammalt. Så att ehm den den liksom du får ett jättedjup alltså vi kan se saker bakom Ja, men Och speciellt då när man jämför för du kan ju jämföra allting för hur det såg ut från början och Ja precis som du kan switcha <laughs> det själv. Precis så att vi ett speciellt ställe så är det verkligen så här att ja men i, i bakgrunden på på originalet så är det bara det är bara en rad med träd. Ja. Medans i bakgrunden på den här remaken då så är det liksom den stora staty med en en ett lejonstaty i bakgrunden och landskap och grejer och ser otroligt otroligt vackert ut och ljuset spegla sig på sig och, och så så sätt så. Låter ju jättehäftigt. Och och ja. Så att, och, och, och, ja. jag kan ju bara ja. säga att Ultrafail har sitter här och jamar så uppe i varva att han nästan inte vet vad han ska säga. <laughs> är, ja, men jag är så lyrisk när jag får prata om det här spelet för att det här är verkligen precis, precis som jag sa innan. Alltså ska du göra en remake? Helt så här, så här gör man det? Ja, ja, mannen. Nej, men det här måste ju kollas in så att jag får se hur man gör en remake rätt för att jag har oftast väldigt mycket att gnälla på på remakes. Ja, ja. Så säger du så här då känns det som att jo men det klart man ska testa det. Precis. Så att ja, men man ja, sen så finns det ju såna här liksom små RPG-element i det. Och du levelar inte upp, men du kan köpa bättre rustning och bättre svärd och bättre sköld. Eh, uh, du kan även hitta eh uh, den här ultimata rustningen och ultimata svärdet och såna här ja, hero ajma. hero hero-setet som du hade från början kan du hitta på lite olika ställen då. Ja, det låter riktigt mysigt. Mm, mm. Nej, det så att det är det är riktigt häftigt och riktigt mysigt. Och det här är ett sån här verkligen ett ett sätt för retrogspelare att få in sina barn eh till, till, att spela, till att spela sina gamla klassiker. Ja, så att det här är ju liksom att på ett sätt att få in en ny publik till ett klassiskt gammalt spel som var det var ju, det, det var ju helt perfekt från början. Ja, precis. Eh, eller ja, perfekt är ju inte men <laughs> Det är klart det är perfekt i retrospel. Precis. Ja, precis. Nej men det det var jättebra från början men du kommer ju ha väldigt mycket folk som inte kan spela idag för att det inte ser tillräckligt bra ut. Ja. Det det är ju faktiskt ett stort problem idag med retrospelen mm. att uh, de är för gamla och folk tycker att uh, jag har väldigt dyrt equipment, jag vill ha finare saker när jag har betalat för det. Precis och och då är det ju lite så att, att att man går miste om vissa saker, men på det här sättet att göra på såna här spel, eller göra remakes på det här sättet gör ju att du får en du får en helt annan en helt en, en, en samma upplevelse. Och ja, som det hade fått fast, fast snyggare. med snyggare grafik. Fick det göra att den yngre generationen också vill spela de gamla klassiska spelen. Precis. Och känner du en nostalgiist så, att switcha tillbaka till det gamla? Ja, det är ju perfekt. Det det passar oss som är äldre gamers som gärna spelar retrospel och mm. det beror på grund av att det är såna varma, goda minnen för oss så mm. vi, vi kan switcha tillbaks till det. Precis. Medans det samtidigt då passar den nya publiken på den nya grafiken. Precis, och det, det är, är därför det är helt därför helt jag unabart. tror att ja, och det är därför jag tror att det här är ett ett, ett fruktansvärt bra spel att brygga gapet där emellan. Ja, ja, men. Så det här för just för just för familj eller liksom föräldrar då med gamingföräldrar med gamingbarn. Ja, är det. det är ju perfekt. Perfekt. Så att eh ja, men jag pratar om historien bakom det här. Ja. Det är det kul för att eh Omar Cornu det Cornut. Cornut. Korn, jag jag tror att han heter Cornut alltså ah, okay. för han är fransk. Att det är Omar Cornut. Det, det är ju ett problem vi har när vi pratar om spel och det är ju uttalen ja. på, på olika namn ibland är det bara väldigt svårt. Ja, jag kommer hitta ett annat namn här lite senare som jag inte vet om jag kommer kommer, kommer kunna uttala <laughs> men det Ja, jag menar så. Eh men Omar kör nu i alla fall. Han han började liksom med att han han har varit besatt i Master System spel ända sen han alltså Sega Master System ända sen han var liten. Och han har och speciellt Wonderboy så pass att han har försökt göra ett eget Wonderboy tidigare. Okej. Okay. Bara liksom för skoj skull att göra sitt eget Wonderboy, men han har aldrig riktigt lyckats. Men däremot så gjorde han en emulator, en, en master system emulator som heter Meka som fortfarande är väldigt populär idag. Det är ju lite intressant, lite roligt så där. Ja, det är lite kul. Då har eh, han verkligen lyckats med den emulatorn om den där fortfarande håller idag. Precis. Så att det det och det här var liksom på Z's näst tiden. Ja, i män. Så att eh men ja, han han kämpade med det här och men han vill lite bakåt i sin dröm liksom att få göra ett Wonderboy-spel så han så vid något tillfälle så fick han faktiskt kontakt med originalskaparen eh, Ryūichi Niizawa, Nishizawa. Som sagt, då kom det där med det uttal, men jag tyckte du gjorde det gjorde riktigt bra där den här gången. Ja, ah, tack så ja. mycket, tack så mycket. När de fick kontakt med honom i alla fall och fick massa original filer och såna här saker, lite avsprint. kod och såna saker så att han han lyckades på något sätt liksom på sin fritid allt det här också, får man ju säga. Reverse-engineera spelet. Det är ju det är ju så jädra häftigt va. Och det ta. är så coolt. Och, och och han märkte att liksom allt detta ledde honom till att kunna göra en full remake av spelet. Det är ja, så häftigt. Så häftigt. Så att när det här hände så fick, tog han kontakt med en snubbe han hade jobbat med tidigare för han jobbade lite som liksom han har jobbat med spelproduktion tidigare då. Eh och han fick tag i Ben Fiquey som är Eh ja han jobbar med grafik. Ja, Men Ben är liksom ett harte han är en animerare alltså tecknare. Ja. Så att eh, göra tecknad film då så här. Så att han tog ju in sin sån här art style och satte på den alla den här motionen som finns i spelet. Ja, så, så, så för att allting fanns ju redan. Så han tog att, sin art style och la in det i i det är som fan det är som finns så ja. att de hade de, det som var bra med den här dået de hade ju pacingen de hade ju allting sånt så att han behövde ju hitta ett sätt att få den här animeringen att se bra ut med de framesen som fanns ja precis så att eh och det, det det ja jag kan inte ens förklara hur ett enormt duktigt jobb han har gjort han har även när saker står still i små chopper och sånt där så har du en liten wiggle i i alla i alla lines. Ja, så det blir mer levande då. Precis. Nej, så häftigt. Så har haft så mycket små detaljer han har de lagt in det här. Riktigt kul att höra. Mm. Så att de de fick alltså det här gamla spelet att se otroligt fräscht ut och visar upp det här liksom för eh, Nisha, Nishizawa lite hela tiden. Ehm Och han tyckte att, ja men det är lite kul att de sitter och gör det här. De han kände sig hedrad att det finns folk som bryr sig om hans spelserie så mycket fortfarande för att det är ju han som gjort hela spelserien och regisserat det här spelet då så att det ja, alltså, extra... är extra. Ja så grejen. Det måste ju vara hur värmande som helst och, och få veta att man mm. har fortfarande såna fans som brinner så hårt för din titel så många år efter. Precis. Så att han trodde ju inte att det skulle gå jättelångt det här men han han stöttar det hela tiden. Det slut så började det komma till ett stadie som som de faktiskt började tycka att men det här går jag att publicera. Ja. Så att eh han hade ett möte tillsammans med honom och några andra människor. Eh så hade de ett möte eh med med Ben och, och Omar och grillare de ställde jättemycket frågor bara han tänkte det här och den tänkte det här och sen tänkte det här och de satt sätter där och bara ja vi vi gjorde det här mest för skoj skulle <laughs> men de svarade liksom rätt på alla frågorna uppenbarligen för att se att ja, det måste e ju de har gjort att de som... ja ja precis men till och med så pass för att direkt efter samtalet så fick de liksom eller under samtalet då när samtalet var slut så fick de en good to go good to go vi är good to go släpp spelet det är okej okay för oss så grymt eh uh, Och det som jag tycker är det absolut bästa med detta då är att e-creditsen till det här spelet eftersom de har ju reverse engineered spelet egentligen så att all kodkodning och all programmering och sånt fanns ju redan från början det är ju Aj, andra men. folk som har gjort det här åt dem egentligen mycket av det då förutom all all grafik Ja grafiskare. förutom det nya så att säga ja precis. Ja. Så de har med alla ehm alla som har varit med och jobbat på spelet har de med i creditsen. Ja, men det är också nice. Ge cred till originalen också. Med bilder på de från det året som det släpptes. Nej, det är ännuäftigare. Och sedan har demse själva också i då, själva. Med bilder på sig själva det året som det släpptes. Så de ser ju massa barn som i de här bilderna, på de här bilderna då. Så det är ju roligt. Så det jag tycker är ja, det är ju charmigt, ligger lite charm till credsen också. Jättescharmigt och som sagt hela spelet är dränkt i charm och man man bara känner hur liksom mycket passion det fanns i det här projektet vilket är jag och jag tycker att detta är liksom detta är det klockrent exempel på för att bevisa hur inspirerande och liksom verkligen visar hur passion är den absolut bästa kryddan för att liksom lyckas med ett bra spel mm. lyckas med en bra remake ja ett spel i allmänhet liksom ja. Och så när det där ska du göra en remake på ett spel, då måste du brinna för det. För annars kommer det sån här floppande remake som vi har sett mm. för många av. Ja, alldeles för många. Ja, i män, men det är så kul att höra när när en remake är så bra som du säger. Ja ja, det här är alltså det det är verkligen tände ett nytt en ny passion för mig också i det här spelet för att det här är ett spel som jag spelat jättemycket som barn. Ja i män. Det var ett av mina favoritspel. Och det är ändå så att liksom när du har spelat ett spel väldigt väldigt många gånger, visst du kanske tar upp det någon gång då och då och testar det igen, men jag kopplar ju inte in mitt Sega bara för att spela det här spelet. Nej. Eh en gång per år liksom eh, utan det det har ju verkligen varit så att många många år har jag inte spelat spelet och sedan så såg jag den här remaken och att den skulle komma och blev så exalterad Och det var, tog inte lång tid eftersom som sagt de var ju nästan färdiga med spelet innan ja, de fick go to go så det tog ju inte jättelång tid innan spelet faktiskt släpptes sen efter de gick ut med det. Så att nej nej det var det var riktigt kul och vi fick ju faktiskt till och med sponsring i Level Up av Lizard Cublon som har gjort det här spelet. Men det är ju eh, otroligt. På när när det här spelet släpptes då ja. så så vi fick dela ut jag tror det var tre nycklar vi fick. Ja. Det var och det här var men jag har precis samtidigt som jag spelade skulle släppa så att det var det var jättekul. Ja, men det är otroligt. Och det det är ju level up på alla volontärer och någonting mm. som har varit med är ju jättetacksamma för att de har sponsrat. Mm. Så att jag fick ju då kontakt med den här Omar eh som eh liksom han han svarar ju Ja, det han var Omar personligen. fick du hade kontakt med då? Ja, Ben ju... Ben och Omar själva är de som svarar på mail och sånt så här. Ja, är det, det är ju ännu häftigare. Då blir man ännu mer glad. Ja, så att det, det var jättekul att få ett, ett så svar för varje gång som man får svar på det här det är nästan det är självklart att vi ska hjälpa till. Ja. Och det är också det är så fint när man får kontakt med såna företag som tycker att det är det är en självklarthet ja, att hjälpa till ja, på det här ja. sättet. För för för oss är det inte en självklarthet. Nej, nej, nej nej, det är absolut inte. Så det är jättefint att se att det är så många företag som verkligen bryr sig om sina spel och bryr sig om mänskligheten. Ja, och hjälpa till med välgörenheten. Mm. Så att det det är väl allting jag har att säga om Wonderboy 3. Jag har liksom jättemycket mer att säga om det, men vi måste vi måste skära mig Runa någonstans. Om ja precis. <laughs> så att ja, nej, det är ett hett tips. Det, det kostar inte allt för mycket att köpa heller. Det finns på alla plattformar. Ja, Steam, GOG och så där. Ja, sånt här. jag ja. jag kan varmt rekommendera till Switchen. Det är enligt mig är det den bästa versionen. Ja, men jag kan tänka mig det för att det är ju ett 2D adventure RPG mm. och jag tycker sånt gör sig väldigt bra på konsoll och jag är ju väldigt kär i switchen så mm. det hade ju varit valet i så fall. Fram framförallt så så tycker jag att eh, i alla fall PC-versionen har en liten latency i sina knapptryckningar jämförsvis med med switchen då. Med switchen då. Det här är ett av de spelen som jag speedrunnar så att eh, ja, det okay. du ja, blir ja, en sån sak, lite, så att jag märker av lite, lite sån där men ja. Ja i men men det låter ju låter som ett toppenspel. Det är det. Eh varmt rekommenderar och som sagt det här är handmålat eh, cartoony stil då. Ja, men så att det kommer stå sig för evigt nu. Ja, så underbart. Ja. Det är riktigt grymt. Men om du ändå är färdig med det så tänkte jag att jag kastar mig in på på det spelet som gör och att notera. Ja, vad är detta då? <skratt> jo, det är så att jag är ju en paladinsspelare som jag nämnt eh, tidigare. Ja, men. Och paladin säger ju ett spel eh, av eh, Highrest. Ja, precis. Och man kan säga att det är den stora konkurrenten till Overwatch. De är mm. väldigt likadant två spelen. Det kan man definitivt säga. Ajman. De har nu gjort en spin-off. Ja, ja, just det. Det här det här nämnde vi ju i lite lite lite, lite grann mest. i i avsnittet om Battle Royale, som inte jag minns fel. Ja, precis, precis. Så att det här är alltså det det det då? Ja, det är det. Eh en spin-off på Paladins för High Res Compot. Nej, men shit, Battle Royale är ju populärt. Vi måste ge oss in där också för där finns pengarna för tillfället. Det är ju mm. så spelförut och fungerar. Det är så det funkar. Ja, så varför inte ta ett av deras populäraste titlar och göra en spin-off till Battle Royale? Ja. Ja, så då tog de Paladins och så gjorde de Realm Royale. Ja. Som är en 100 personers Battle Royale. 1 2 och 4 parties som de flesta andra. Ja, ja, precis, precis. Det roliga med det här då, det är ju att jag alfatesterade här innan det blev ett standalone Rim Rural. Precis, det det var en del i Paladins tidigare. Precis. Ja, men ja, men det var Om man om man gjorde som jag då och spelar på PTS serverar och sånt, alltså testservrar inför kommande patcher och dylikt. Mm då får ju man testa sakerna innan det kommer in i självas grundspelet. Ja, PTC patch test server då. Ja, precis, ja. precis. Ja. Och då fanns det här Realm Royal Battle Royale-versionen som man kunde testa då för att det skulle bli nytt game mode i Paladins. Precis. Så det gick ju jag och en brittisk vän in och och spela och testa. Vad skitroligt. Eh, de hade inte alla Paladins hjältar, du kunde välja mellan utan de hade ett par stycken utvalda då som man kunde välja och spela. Men du spelade som hjältarna i Paladins fast i Realm Royale då. Vilket gjorde det riktigt riktigt häftigt. Och sen sen flöt det här bak för mig. Det jag hängde inte riktigt med i utvecklingen och sånt där och så när jag kände så här att ah men nu nu är det lag och måste testa det. Mm. Så kronglade och jag kunde inte komma in på det. Det var massa strul och sånt där så jag sket i det. Ja. Helt rätt. Jag tycker ja. inte om när det blir för mycket strul då tappar jag lusten. Ja men det blir ju så. Ja. Nu vet jag varför. Ja, det är för att det blev så populärt redan under den absolut tidigaste alfann att de valde att göra det till ett standalone game. Ja. Så att det är klart att det inte finns med i Paladins längre för att det det är inget Paladins spel, det är ett eget spel nu. Ja, precis. Ja. Så <coughs> helt enkelt att de gjorde om det till ett standalone, det heter Realm Royal. Det ligger i alfatesst nu och vetter det finns på Steam. Det är ju hur coolt som helst. Ja, jag tycker och, det. Ja, jo man. Och istället då för att uh, du har klasserna och så från uh, Paladins. Ja, du har inte de här uh, liksom själva hjältarna nej, då, utan Nej, precis då inte hjältarna. Du har inte Ging som support och nej, du har nej. inte Brelric som uh, tank och sånt där. Nej, nej. Utan nu uh, istället har du fem andra klasser. Du har Warrior, Assassin, Hunter, Engineer och Mage. Mm. Eh uh, och alla de klasserna är blandningar av olika hjältar i från Paladins. Ja. Så allt grafiskt och allt sånt så ser ju allting, det är samma mysiga, goa grafik som Paladins använder. Ja. Yeah. Och då till exempel min favorit hittills som jag har testat ändå är Engineer. Mm. Ingenjören har olika skills på de här klasserna och skillsen och vapen och sånt det är precis som alla andra battle royale du hittar dem i kistor och grejer ute i världen. Yep. Annor kan du inte använda dem från början har du bara två knivar du slåss med. <laughs> Jättebedrövligt men jag lyckades för andra matchen döda någon med mina vanliga knivar och jag var yes. jättestolt. Men i alla fall ingenjören har till exempel då firebomb mm. som är en en bomb du kastar och så börjar det brinna på marken. Mm. Det är en skill som Tyra i paladins. Okej. Ja då. Eh du har barricade och och som är en sköld du sätter ut en en barricad, mm. helt enkelt. Yeah. Och du har deploy turret. Ja. Yeah. Som båda är rena kopior av skills från Barrick, en tank i Paladins. Ja. Oh. Du har även då healing totem som är en ren kopia av healing totem från Grock support karaktären <laughs> i Paladins. Så ja. de har lagt in massa såna där roligheter. Ja men precis så liksom, och... Det funkar. De har gjort ah. det skitbra. Men du har liksom sån här det här är skills som du har utan att liksom plocka upp vapen Nej. och såna här saker där. Nej, eller? du måste hitta skillsen. Okej. Okay. Så du hittar du kan ha jag kommer inte ihåg om det var 3 två eller tre aktiva skills mm. och du kan ju hitta fler då så du får ju byta ut dem om du vill. Ja, ja, ah, mm. ja men så klart. du börjar med noll och sen hittar du till exempel hittar du en firebomb. Vad men då då har ju du en firebomb. Precis. Och så får och så är det inte att du använder den så tar den slut utan Nej. du använder den så ligger han på cooldown. Cool ah, så okay. att du har du hittat den så har du alltid skillen det är ju lite, det är ju också ett litet ursäkta nu nu ha? nu flyter jag iväg här mean, men det, det blir ju det blir ju liksom en liten eh en en en, en annan nivå än liksom att ja oh, men nu hittar jag en pistol och nu har jag de här kulorna som kan jag skjuta bang bang bang bang, bang. Här kan du liksom bara slänga ut en bomb och sen har du cooldown så måste du kanske hitta dig någonstans och gömma dig för du slåss mot någon. Ja, eller du använder dina vanliga vapen du hittar då. Ja, ja. Det skillsen är ju mer så här extra grej. Okej, okay, ja, jag tror jag det bara var det. Nej, och nej, nej, utan Alex. Liksom. Nej, nej, nej, för fanken. Nej. Utan uh, du kommer hitta precis som alla andra i sju utom uh, map uh, battle royale spel ja. så hittar du vapen. Ja ja, SMG, SAS men... assault rifles och såna här grejer. Ja ja, men det är ju fortfarande ändu en en en extra Aj, men... bump dock. Ja, precis för till exempel då jag som ingenjör, eh jag om någon och ettar slåss mot mig, till exempel en vanlig händelse är ju att man slåss runt ett höne. Ja, ja. Liksom dyker upp och tittar på varandra och sånt där. Mm -hmm. Jag kan ju dyka upp lite snabbt och slå ner en uh, turret där. Så varje gång han tittar fram så skjuter min turret på honom. Ja liksom och även slänga upp en sköld och gå utanför hörnet och stå och titta på honom och skjuta. Ja. Medans han inte kan träffa mig. Ja. Och du har till exempel då en annan klass som är väldigt de två populäraste klasserna för tillfället är Engineer och Mage. Okej. Okay. Magen har till exempel i Naras stora stenvägg som de kan slänga upp. Eh mm. de har explosiva flaskor från jag vet inte om det är Maldambats flaskor eller om det är Pipps flaskor de måste dulet. Men det är en av de vars flaskor de måste dulet. Eh du har en ice block så att du blir en ice beat som är odödlig. Du kan inte röra dig, ingen kan skada dig. Det är en och ett rä sköldtaktik som IV i Paladins använder sig av. <laughs> och så har du Drogers fireball också som ja. man kan skjuta. Så det är aj, det är massa såna häftiga grejer. Mm. Alla olika klasser har en passiv bonus också. Okej. Okay. Som till till exempel ingenjören har att eh uh, den får du har både liv och sköld i de här spelen oftast. Mm. Mm. Och som ingenjör så har du hela tiden lite sköld som ökar. Okay. Så att den fylls på väldigt sakta. Aha. Det har inte de andra klasserna. Så till exempel magien istället då. Det du har ju självklart pots och ja, såna här grejer. Självklart. Ja, du dricker en pott för att fylla på ditt liv. Du dricker mm. en pott för att fylla på din sköld i det här spelet. Ja, ja. Ja. Så den passiva bonusen för magikern är att de har 30 mer effektivitet på flaskorna de dricker. Vilket är en jävla skillnad. Det är en jävla skillnad. Ja. De har lite sånt där som så man kan hitta den klassen som passar dig bättre. Det är ju jasså det låter jättekul. Ja, och sen då om vi om vi går in på själva vapnena. Mm. Så så vetter jag har ju du vapen från spelet från Paladins. Ja ja ja. Och i Paladins hittar ju du inga vapen nej. eller kan byta vapen nej, nej. eller något sånt utan så det är karaktärens vapen egentligen. Ja, som ja. till exempel min favorit assault rifle, Hitills i spelet. Mm. Det är Tyras assault rifle från uh, Paladins. Okej. Okay. Eh uh, som SMG, har du bland annat eh så kommer inte jag på hans namn nu bara för det. Nej, det, är det är en support är. i alla fall som är mm. väldigt väldigt snabb. Eh snabbt i värd då. Så ja. de har de har valt att ha som SMG. Ja, och okay. det är ju exakt den looken som hans vapen i spelet har och sånt. Det är jättekul ens speciellt för Paladin-spelare liksom ja, att komma in och köra ja, på det. Här. Men det är som uh, Hi-Res själv har ju gått ut och sagt att det här är en spin-off. Ja. Så de mer känner ju att det är det är grunden. Jo men det var ju så de gjorde det från början de hade ju det som en ja. som en en en, en, A, en, en game mode, game -mode till och med men så blev det så populärt så de bestämde sig för att göra det till ett standalone. Och det tror jag är en väldigt smart idé inte bara på det här på grund av det här utan du har ju branding issues också. Det är bara ja, att kolla igen. på Fortnite. Ja. Om du säger Fortnite så tror alla att du pratar om Battle Royale. Precis. Men medan, det gör ju man inte för att de har ju pratar... en Pv-del som faktiskt är själva Fortnite. Precis inte battle, är... battle royale det är ju egentligen bara en liten extra del. Precis. Som och, och blev populärare några år. Ja, men precis. Och och det här är ju alltså det här har ju potential att bli populärare än Paladins. Ja, faktiskt. Så att det är Paladins. Battle Royale och Battle Royale är inne nu. Precis. Så att det har du då, då har du har ju inte den branding issue liksom precis. den Precis. Och, och, och det... samtidigt som du också ger dig in i två stycken för att Paladins är ju som sagt du har det, konkurrenten Overwatch, Overwatch liksom. Det är ju mer MOBA. Precis så du har ju där det hela den scenen att kunna slå igenom på e-sporten ja, men sedan så har du även e-sportsdelen varit slår in Battle Royale. Med Battle Royale här också sånt. För det är skitsmart. Så, det är jättesmart. Det är liksom lite som en pincers attack på ja, e-sport här. Och sen får man tänka på att det det är liksom vi vi pratar alfa. Ja. Så det finns ju fortfarande mycket buggar Självklart. och fel och sånt där. Al, alfa är innanbeta och mm. beta brukar man säga buggar. Precis. <laughs> men redan under alfa så är de redan uppe i över 4 miljoner spelare. Det är rätt bra. Men bara all fan, Spel, spelet är inte ens nästan färdigt. Nej, det det är helt sjukt ju. Så det men det är ju fördel också med, med free to play. Ja. Du får mycket mer testare då. Det är så. Ja, i men och eh vecka 30 juli. 30 juli är ju en måndag. Ja. Eh då så kommer de möter släppa det till PS4 och Xbox One. Okej, så ja, även kul. de kan kunna kunna spela det. Ja, men det är ju jättekul så att om ni har om ni om ni har lusten och vill alfa testa ett gratis nytt battle royale som är fantastiskt roligt och charmig grafik, eftersom det är paladinsgrafiken. Ja. Så så gör det. Ja, bara hoppa in och gör det. Det är ju ni har ingenting att förlora. Det är helt gratis. Precis. Och något har det roligaste i det här battle royale spelet då och om man får ju man får ju alltid jämföra de olika. Mm. Och det är ju när du dör så ligger du inte och ålar omkring på backen och väntar på att din teammate ska rädda dig och såna här grejer. Nej. Utan här blir du en tjock liten jättegullig kyckling. Ah. Så springer du runt med en flagga. <laughs> då här kycklingen ska du överleva som i 30 sekunder. Okej. Okay. Om du överlever som den här kycklingen i 30 sekunder så spawnar du tillbaks på ja. den platsen kycklingen är och blir din karaktär igen. Ja, ah, okej. Okay. Det kan du göra tre gånger. Fjärde gången då är du sen död du blir död i en kyckling. Och äh, även om de dödar dig som kyckling så spawnar du inte tillbaks så är du död. Ja, då är du är död. Amen. Men tre ja. chanser om du lyckas överleva som kyckling då. Det är ju lite coolt faktiskt. Ja, och och den här kycklingen är ähm, Asgulligen. Ja. <laughs> det, det det är samma för, för de som har spelat Paladins så finns det en supportkaraktär som heter Pip. Yep. Ja. Eh äh, när han kastar sin flaska som är hans ulti så splashar den och förvandlar alla i närheten till den här kycklingen ja. så att de kan inte göra sina skills och de har mycket mindre vad heter det defense och liv. Ja. Så kan man döda dem lättare. Ja. Och det är dan kycklingen man, ja, okay. i olika färger som som man blir när man dör. Vil vilket nej gör det bara ännu mer charmigt. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Det är det också. Det ja. det är det verkligen. Eh och så får man även chicken trophy om man dödar någon som kyckling. Okej. Okay. För de har lagt in så att det finns smedjor på på världskartan. Mm. Och du får vissa grejer när du förstör vapen så till exempel mm. att det finns ju olika klasser på vapen, vit, grön, blå, mm. lila, mm. legendary. Mm. Eh, mm. så till exempel hittar du har du ett grönt all trifle och så hittar du ett vitt, då vill du ju inte picka upp det. Du vill ju inte byta ut det. Nej. Nej. Då kan du väl ju förstöra det och då får du en viss slags currency. Ja, ja. Mm. Och för den currencyn kan du gå till smedjan och bygga ett legendary vapen. Så det är mycket bättre stats på såna här saker. Aha. Ja, men sen kan du bygga ett class specifikt legendary vapen. Mm. Som till exempel då Ingeniören får pips vapen från Paladins okay. som är alltså en typen bottletrower. Okej. Okay. Så det blir lite grenade launcheraktigt. <laughs> blir det ett skithaftigt vapen. Ja. Eh yeah. uh, och där behöver du chicken trophies för. Ah. Så du behöver de vanliga poängen du får genom att förstöra vapen mm. och sen behöver du två stycken chicken trophies får göra en class specific legendary. Okej. Okay. Eh, uh, det finns ju jag nämnde tidigare Assassin också. Mm. De får ju en sniper rifle. Det är deras class specifikt. Och yep. det är sniper riflen som Styx har i Paladins. Okej. Okay. Så att det är ja, jättekul, men du kan fortfarande bygga vanliga legendary så att du kanske får en assault rifle eller en shotgun i legendary istället då. Yep. Men ska då class specifikt behöver du även kycklingarna. Ja, okej. Okay. <laughs> nej, jättebra, jätteroligt sätt de har byggt upp det på. Ja, faktiskt. Jag är imponerad. Jag är mycket mer imponerad än vad jag trodde. Jag trodde först att nej, och de har gjort om det som man inte får spela på alla av din hjältarna så ja. blev jag väldigt besviken. Ja, och sedan den, så visade det sig att den besvikelsen den var den, inte berättigad. Nej, precis. För när jag kom in och fick jag jag testade Warrior först och sa bara nej, vilket skitspel. Och så gick jag in och testade ingenjör och så märkte jag bara ja, nämen 4 av 5 skills är ju från uh, mina favoritkaraktärer. Så att jag kanske ska spela engineer. Precis. Vad är ljudet? Jag och hade skitkul. <laughs> ah, fan vad kul. Så det gäller att hitta din klass. Mm, jo jo, men så är det ju ofta i i klassbaserade Ja, liksom hitta den hitta den sak den stilen som mest ja men som ger dig mest liksom. Ja, precis, stället. precis. Så det ja Jag säger testare passa på. Det är mm. alfa, det är gratis. Det finns ingen anledning att inte testa det. Nej, Gillar just... du inte det är bara avinsaledare. Ja, och så se dock också till att testa alla klasser ja, för att precis. det kan vi kan vara så att just den spelstilen passar inte dig alls. Ja. Och då är det väldigt tråkigt helt förslutet. Ja, men. Aj, assassin var det jag testade först, inte warrior. Ja, okej. Ja, men <laughs> men varken assassin eller warrior passade mig. Nej, nej. <laughs> så, nej <men laughs> det så det gör ju. Så att se det är liksom, ja I men precis. Så att men det kan vara så att du kanske du kanske inte hittar den rätta men sen så hittar du den rätta och då helt precis öppnas i spelet uppför dig och du du tycker det är jättekul. Ja, jo men och sen en annan grej, döm inte ut spelet om du har tråkigt när du spelar solo. För att solo och spela två stycken eller spela fyra stycken, mm. det det är helt andra spel. Mm. När när jag spelar solo tyckte jag det var skit, när jag spelar duo hade jag jättekul. Ja, så att det här är ju helt enkelt ett spel som som man ska spela multiplayer också. Ja. Nej, gemenskapen vi alltid pratar om. Ja, men. Ja, men. Men om du är väldigt väldigt sugen på en singelspelarupplevelse så kan du spela Wonderboy istället. Ja. Och för det finns ju faktiskt de som gillar att spela Battle Royale 100 personer solo. Mm. Så den möjligheten finns ju fortfarande. Ja, ja, absolut. Inte självklart. Jag personligen gillar han inte, men jag vet att det finns de som uppskattar han jättemycket också i själva fallet. I alla ja. fall det är i princip vad jag har att säga om Paladins spinoffen Realm Royale. Mm. Men då har vi vi har haft ett riktigt ordentligt bra avsnitt den här gången också. Ja, det tycker jag verkligen. En massa nyheter. Det jag gillar spelet och inoff spelvärlden. Ja, men det är kul också när det kommer så mycket på samma gång ja, också att och prata om. Ja. Det måste jag bara nämna lite snabbt innan vi avslutar. Absolut. Eh uh, vi vi har ju pratat om loot boxes i tidigare avsnitt. Just det. Har ju vi. Och det är ju fortfarande på tapeten i Europa, specifikt Holland väldigt mycket om det här med att de klassar loot boxes som illegal gambling. Ja, just det, ja, det har. Och på grund av det så till exempel de holländska CS:GO-spelarna kan ju inte längre köpa loot boxes i CS:GO. Nej. Och det känns ju lite som att det förstör en hel del med tanke på hur mycket lootboxar så hur mycket värde det ligger i skinsen och sånt. Jo oh ja. Men samtidigt så kan jag ju förstå varför man ser det som gambling. Ja, det, det är absolut det största. Och det är ju ingenting som folk under 18 år ska syssla med. Nej. Nej. Men nu har då Dota 2 kommit på lösningen som har gjort att de får sälja sina lotlådor I, i Holland. Ja precis. Så istället för att du kan numera inte köpa så här 10, 20, 30-pack och sånt här av deras lotlådor. Du kan köpa dem en åt gången och innan du köper dem får du veta vad som är i lådan och ja. då är det inte gambling. Nej, men det är det ju inte för att du vet hur var det är du köper. Ja, precis. Så det är ju ett steg i rätt riktning för att få bort gamlingen. Ja, och det var ju det var ju då att det jag för första jag tänkte på med en gång då var ju att varför säljer man inte bara De straight stickvis. precis straight up? Nej, jag har ingen aning. Det ja, vi kanske för att fasar ut lootlådorna kanske. Ja, jag jag hoppas de fasar ut lootlådorna för jag tycker det är ett väldigt dumt sätt att tjäna pengar på. Det tycker jag också, speciellt det finns så många andra bättre sätt att tjäna pengar på. Jo, men alltså tänkte jag också du får ju du får ju så mycket mer säg att säga att du försöker samla ihop ett ett armor set av nånting för att du vill ha du vill ha det kosmetiska armor setet så måste du liksom köpa lootlådor för att förhoppningsvis få det. 1 chans att få den du vill ha. Ja men den just när man jag, jag tror att jag tror att det är uppbyggt så att du kan köpa liksom men de här ger de här rustningarna de här ger de här rustningarna men du ja. får fort fortvarande fort, fort, rustningsdelar du vet inte vilken du får nej. så du kan få när du köper fem stycken så kan du få fem stycken av ja, en precis då ger som är eller som shoulder pad eller någonting. Av. Precis. Du har en användning för en av dem men inte ja, de andra fyra precis. liksom. Och, ja. och då är det liksom är det mycket bättre för liksom player satisfaction att sälja i de olika delarna bara ja. straight up? Ja i man. Jag håller med. Eller med. hela settet? Ja. Är det så att liksom att folk kanske tycker då att ja men det är för mycket att lägga ut på hela sätet på en månad så att man vill betala ett setdel för en månad ha sett delarna var för sig då? Ja, ha ett paketpris som kanske är några kronor billigare och sen ja. har du sett delarna för sig som är någon krona dyrare. Precis. Och hur alltså du, du får ju lika mycket satisfaction av det? Ja, precis förutom att du inte får the thrill of gambling men det är ju återigen då. Det är ju det då... vi vill få bort Precis. för att folk under 18 ska inte gambla och och heter det det är folk under 18 som spelar de här spelen med loot boxes i. Precis och därför ska det bort. Ja, jag håller med. <laughs> inte inte bara därför utan många andra anledningar ja, också men, men men det är en av anledningarna. Ja, absolut. Så att ja, nej, det det och det är ju lite kul kul att se att att folk faktiskt måste ändra sig nu för att som sagt det ja, det finns lagar som säger att ni kommer inte få spela och sälja era spel i vårt land om inte ni skärper er. Precis. Så haha. <här> ja, nej. Ja. Ja, och med, med det så så tackar vi Bi Street för att vi får vara i de här lokalerna och spela in våran podd. Jajjemän. Det är underbart som vanligt och vi älskar lokalerna. Förutom att det är lite varmt nu så här på sommaren, nu är det 30 plus grader. Särskilt eftersom precis utanför våra fönster, vi kan inte öppna dem för att det är stora fläktar som står och blåser. Ja, in. så skulle vi uppda dem så hör ni bara bröte. Men ja. förutom det så är lokalerna helt utomordentligt perfekta faktiskt. Ja, nej det är fantastiskt och och sedan så finns vi ju för alla som vill skriva till oss så finns vi på Facebook, Instagram. Twitter. Ja, ja men. Så och vill ni se lite mer Kirby bilder och grejer så kom in på Instagram. Ja, ja men. Precis. Så att ja, men droppa droppa sätt meddelande där, eller följ oss och se vad vi hittar på på vardagarna när vi inte gör de här. Ja, i men. Och det. Ja, i men. Och du kan även, ni kan ju som vanligt hitta oss på vad heter det, Acast och på iTunes och på BeeStreet hemsida. Ja, i men. Podcastboras.se/gameover. Ja, i men. Och där där hittar ni även det här avsnittet och alla andra våra avsnitt. Så om ni har missat något tidigare kan ni alltid gå tillbaks och lyssna på dem. Ja, precis, för det är det värt för de är underbara. Ja. Ja, det är ju som jag säger, det är ju den bästa podden som finns. Precis. Det Ingen snacka saken lyssna på det. Ja, det är bara bara lyssna på det. Det vad vad vad fattar ni fan så gång? <här> <här> Men med det så säger vi Game, game over man. Game over.